«Ваня, сховай реєстр у себе», – сказав механік. «Для мене він – останній шанс». Ваня кивнув, заховав теку з реєстром під камуфляж. Усадив слабкого механіка на підлозі біля столу, посунув до дверей. План такий. Саша телефонує і каже, що здається. «Я зараз обережно відчиняю двері, і ми...» Чекаємо гостей. Не сціть, люди. Прорвемося. Товаришу військовий, Ваня, мені дуже страшно, зізнався Геракл. Агонія, агонія, скільки можна? Ну, коли вже стрілятимуть, захитався Костя. Зіна вхопила його за руку. Замовкне Алкаш. Померти поспішаєш. Краще у гівні жити. Костю, Костю, отак і сидіть. Вова навів на алкаша смартфон, клацнув. Супер! Вовчик макар раптом зрозумів, що готовий до всього. Навіть померти. Якщо мене завалять, розкажеш? Ми вже в інтернеті, чувак. Усміхнувся Вова. Круто! Ну, тоді гра справді тільки починається. Стиснув долонів кулаки. Вов, подаруй бейсболку. На пам'ять. Вова жбурнув бейсболку з кута через увесь хол до механіка. Лови! Бейсболка не долетіла. Упала посеред холу. «Годі гратися! Приготуйтеся!» Ваня Корбут швидко йшов від прочинених дверей. Підняв бейсболку, кинув Макару, впав поряд. «Зачекай!» Макар згадав про Марту. Вийняв із кишені пакет із компроматом, дав Вані. «Це треба під холодильник у кухонці сховати!» Ваня кивнув, побіг з пакетом на кухоньку. Не ворушиться, наказував на ходу. А давайте зробимо групове фото. Відчайдушно хоробро запропонував із кута Геракал. Ну, потім, коли все скінчиться. Обов'язково, прошепотів Макар і натягнув на голову бейсболку. О! «А тепер наш терорист – викопаний вовчик», – сказала Зіна. Усе тільки починалося. Сігмівці рвалися, як пси з ланцюгів, та їх відсунули менти. «Охолоньте!» «Треба було краще охороняти. Без вас управимося!» Альфівці перевіряли набої, цивільні переполошилися, невже без штурму не обійдеться? Місто прокинулося. На вулицях з'явилися люди. Місце події оточили, щоб ніхто й на 100 метрів не наблизився. Цікавим відповідали антитерористичне навчання. Коли скінчиться усе тільки починалося. Блідий, розлючений Новаковський учепився в руку командира Альфи, уперто дивився на захоплену будівлю. Тільки без фанатизму. Ярослави Михайловичу, та це падло на ваші переговори насрало, а ви без фанатизму. Та він мені за цю ніч під цим кущем по повдість заплатить. «Заручників збережи, мать твою!» «Хлопця пораненого до лікарні треба!» – навіював Новаковський. Підбіг переляканий рудь. Мобільний у руці тремтить. «Вас!» «Ало!» – крикнув Новаковський у трубку. «Макаро, ти?» «Вхід вільний. Забирайте заручників!» – почув голос білявого гада. Не встиг і усвідомити почуте. Клац не має зв'язку. «Що, що?» – Новаковського оточили офіцери. Новаковський обернувся до захопленої будівлі. На слабкому вітрі репіли прочинені двері парадного входу. «Усе!» – прошепотів. «Штурм відміняється!» «Ідіть, хлопці!» Він віддає заручників. Рівно о на сьому раптом усе стихло. Навіть відчинені двері фабрики хилиталися беззвучно. Тільки нахабні горобці не прислухалися до моменту, цвірінчали, як навіжені. Люди навколо будівлі завмерли, як звірі перед нападом. Командир Альфи махнув рукою. Вперед! Сіра маса стрімко, хижо, беззвучно полилася до фабрики. Новоковський застиг. Усе, що міг. Усе! Альфівці вже дісталися будівлі. Шарпонули двері, відскочили на крок, Ніби ті двері зараз вибухнуть. Заумерли. Напружилися. Порвемо, сук. Уперед. Зірвані завіз двері розбили вітринне скло холу. Посипалося. Світ умить наповнився багатоголосим метушливим гамором. Альфівці ввірвалися в хол. Одна група до заручників у куті, друга до Макара і Івані Корбута, третя коридором. Наших не видно. Не ворушись, — устих прошепотіти механіку Ваня. Макар кивнув. Слабка рука смихнулася, упала на підлогу. Поруч валялася клята запальничка, точна копія Макарова. «У нього зброя!» – крикнув Альфівець з кута від групи заручників. «Ні!» – Ваня випростав руку. Повітря розірвала довга автоматна черга. І... тихо. Альфівці хижо застигли навпроти двох недвижних тіл. Ті не сидять уже, зсунулися на підлогу. Лежать у червоній калюжі. Згута істеричний крик, глушить геть усе. «Матір Божа, вони вбили їх! Зіно, Костя, вони убили Сашу і товариша військового!» Альфівець біля недвижних тіл обертається. Худий, сивий чоловік відчайдушно сіпає міцну тітку. Кричить, ніяк не зупиниться. «Зіно, матір Божа, Зіно!» Жінка не чує, закрили лице долонями. Ридає гірко й скорботно. Блідий, як молоко, світловолосий хлопчина, поряд із нею тремтячими руками ховає під курткою смартфон і клацеє, клацає, клацеє. Клаце. Чоловік у спортивках з пропитою мордою раптом підхоплюється так швидко, що альфівці не встигають відреагувати. «Стріляйте у мене, суки! Я вимагаю! Стріляйте!» Костю збивають з ніг. З надвору в хол уже спішать відповідальні цивільні сігмівці. «Що тут за стрілянина?» – кричить на ходу вусань із сігми. «Він же віддавав заручників!» Зупиняється біля недвижних тіл. «Ваня!» – шепоче приголомшено – падає на коліна біля мертвого здорованя, розриває одяг, не ховає сліз. «Ваня, жилет! На тобі ж мав бути бронежилет!» На широкій ваниній грудині тільки скривавлені пробиті кулями шматки реєстру. Вусань роздирає сорочку механіка, завмирає. «Швидку!» – кричить. Поглухнути можна. Це ще живий. Жилет. На ньому бронежилет. Не все. Макар прийшов до тями в лікарні. За п'ять діб після трьох складних операцій. Під час однієї механіку видалили розбитий кулею правий ліктьовий суглоб. Імплантували штучний, безшарнірний, силіконовий. Повів очима. У вікно шкірувся місяць. На стільці біля постелі дрімала немолода жіночка у білому халаті. На тумбурці у склянці вода. Макар спробував підняти голову. І місяць, і жіночка на стільці, і вода в склянці – Загойдалися, наче вся палата розмістилась у дешевій плацкарті. Опустив голову на подушку, спробував поворушити руками-ногами. Хоч усе тіло повнилося невпинним терпким болем, він і висмикнув Макара з мандрів під свідомістю. Він ще не знав, що права рука на півроку закута у спеціальний прилад-фіксатор – що ворушити нею він зможе ще не скоро, якщо взагалі зможе. А він багато чого не знав. Що сігмівці поховали Ваню Корбута. Що Вовчика, Зіну, Костю і Пустовоєва дві доби вправно мордували менти. Та потім чогось враз випустили і наказали усе забути. Що Новаковському коштувало немало грошей і нервів відмазати Макара від ментів, звалити усю провину за інцидент на есфірі на провокаційні дії охоронця Івана Корбута, якого і зробили цапом від Бувайлом, царство йому небесне. Що Вовчик по тому отримав круту роботу, хоч його знімки в інтернеті протримались усього лише кілька годин. Що пустовоїв зліг, що Марта по церквах свічки щодня ставить і дає гроші санітарці, щоб та переповідала геть усе про Сашка. Що Нані вийшла з палати п'ять хвилин тому, а її тато Платить у цій немолодій медсестрі не за те, щоб вона спала. Напружився. Знову спробував підвести голову. Не навкруги роззиратися, хоча б себе роздивитися. Зиркнув, здивувався. Без бинтів, тільки лице і ноги нижче колін. Права рука у сталевому манжеті. І куди оце я так вляпався? Перша думка тихим сплеском. Пам'ять схлипнула від тужливих спогадів. Взялася за роботу. Сашкові Макарову його власне життя переповідати. За останній непростий місяць. Перед очима звуки, кольори, розпливчасті силуети, Дівчина з чорним волоссям і шрамом на лиці. Білий крокус. Чоловік із лицем горили на порозі його фабрики. Стіна. Він б'є головою в ту стіну, а не пробити. Стрибає на неї. Не перестрибнути. Людей би. А вони люди. Стають один на одного. Цирк а Макар по них шкрябається. Та по головах, щоб аж по голові верхнього потовктися, примірятися і таки перескочити через стіну. Велика сила – люди. Гуртом воно... Пам'ять старається, уже не годує сумнівними метафорами. У людей є імена, лиця, у ніч проти суботи він зайшов на свою фабрику. До ранку утримався. Новаковський, сука. Правильно, що не віддав йому реєстр. Ваня Корбут поправляє на механікові бронежилет. Люди в сірому розбурхують простір мисливським азартом. Макар поправляє бейсболку, Рука падає на підлогу, поруч із запальничкою, точною копією Макарова. Все. Все. Яке складне слово. Двозначне до кипіння місків. Все. Розкинув руки, гребеш усе до себе, гребеш, гребеш. Все. «Руки Христом, бо тобі кінець!» Механіку, що випало, якщо він отут на ліжку Весь скалічений з кніє? Ні те, ні се? Ще один день нічора? Ох і запитань! Оклигати безкоріше. скоріше До Вані Корбута піти Запитати, що сталося Ваня – сила, Ваня знає. Міськи відмовляються аналізувати події. Голова знову наповнюється непевними кольорами, звуками. Макар заплющує очі. Мучиться подумки, що сталося. Сон не ворожить, сну нема. У нічній тиші тільки їдкий запах ліків і ритмічне, як стукіт коліс, хропіння лінивої медсестри. Макар силкується обмацати власне тіло. Болить. Усюди болить. Зігнута права рука у металевій обгорці. Зламав? Тьма тьмуща питань. Раптом умить, Розвертається в протилежному напрямку, наче табун коней, наляканих сіроманцями. Зіна, Пустовоїв, Костя, Вовчик, Ваня. Справжні друзі. Де вони? Друзі? Перед очима Люба, Гоцик. Мать твою от цих би побачити. Хай би Люба сміялася. О, голото! Гоцик би займав увесь диван, скидав механіка на підлогу. Друзі! Тільки тепер защемило. Оці останні роки він страшенно скучив за друзями. Не конкретно за Любою й Гоциком. За самим фактом наявності у житті друзів. Хоча, і за любою з Гоциком. Друзі категорія шляхетна сунувалася думка. Негідникам судилося мати кого завгодно колег, партнерів, знайомців, підлеглих коханих, бо любов сліпа тільки друзів ні. А у мене у мене колись були справжні друзі. Певно, я гідно жив. А потім багато жив. Перспективно. Фабрика, нані. Інше маячня. Фабрика й нані. Справа і любов. Без друзів. Та варто було тільки згадати про гідність, не змиритися, боротися, і вони знову з'явилися. Друзі. Зина, зараза, Граклище, Костя і Вовчик, Ваня. Які шляхетні люди. Одужаю, піду їх цілувати. Чому я раніше Думав, що в злиднях немає гідності, що бідні – вбогі апріорі, що згода скніти – ганч, що поваги заслуговує тільки той, хто не погоджується жити у злиднях, рветься геть. Зіна, Геракл, Костя, Вовчик, якщо вони шляхетні, чому за копійку продалися? Чому не бунтують їхні душі проти тої біди, яка дихати не дає? Крила обрізає, таланти губить і принижує, принижує. Може, я чогось не знаю чи не розумію? Може, їхня шляхетність у тому, що не здатні підлістю та обманом від злийнів відкараскатися? не трахали би стару тітку заради грошей, не підтирали б зад нардепу і не вимудровували складні схеми, аби за чужий рахунок отримати зиск. Певно так. Що за парадокс? Шляхетних більше, а життя багно. Може, тому що серед багатих мало шляхетних? «Я би таким став. Став би. Стану. Оце одужаю. Одужає. Це ж скільки йому тут валятися? Хто його на шмаття рвав? За що?» «Ой, ні рукою, ні ногою не ворухнути. Поки вилікується, фабрика помре». Хіба є мені час вилежуватися? Справ? Страх скільки? Ні. Одна. Фабрику запустити. А якщо суки знову на дорозі стануть, так у мене є реєстр. Новаковський допомогти заприсягся. Марту би. Ні. Без марти. Сердюк. Хоч чорт лисий, тільки би фабрика працювала. Гарячково перебирав у можливості повернути до життя без шляхетності, без друзів. Думка обірвалася. Всередині Макара гірко сміявся він сам, Саня Макаров. О той, що друзів має. Схаменися! Усе позаду! казав хворому скаліченому. Єдиний шанс вислизнути з цієї пригоди і вижити – забути про фабрику. Тоді і про тебе забудуть, бо поважні пани з капіталами шуму не люблять. А ти їм і так улаштував концерт на замовлення. Тобі фабрики не бачити за будь-яких розкладів. Усе, чувак. «Проїхали!» «Шукаю в житті інших радощів!» Механік шпарко вдихнув, заплющив очі. «Яких ще інших?» – прошепотів Гірко. «А надія стерву ніяк не сконає, Мордує ту душу. Не кінець, не кінець!» Так розходилася, Хоч вовком вий. Не втримався. Штовхнув ногою медсестру хропуху. Гей, сестра, підхопилася. Слава Богу, вам краще. Що з моєю фабрикою, прошепотів Макар. Тільки не хвилюйтеся, вам не можна хвилюватися. Вас привезли з кульовими пораненнями. Ви перенесли кілька складних операцій. «Що з фабрикою?» – захрипів. У роті стало солоно. Кров. «У мене стріляли?» – промайнуло. Механік сіпнувся і знепритомнів. Ненадовго. Голову не зачепило. Голова працювала. На ранок – наповнилися новими жахами. Черговий лікар ще вночі ґрунтовно поінформував про перспективи одужання. Поранення м'яких тканин – дрібниці. Кулі видалили, час і ліки загоять. Ліктьовий суглоб довелося видалити. Повернути рухливість правої руки – Справа копітка не дешева і довготривала. Якщо вже абсолютно відверто, то справа всього життя, бо штучний протест треба час від часу міняти. А це знов операції, гроші, але то колись. Зараз пацієнту імплантували дорогий силіконовий штучний суглоб. Тож скоро зможе, коли? механік ввів відлік на дні. «За півроку», – розвів руками доктор. Макар не запитав. «Що з моєю фабрикою?» «Доля, певно, вела до опанування нових реалій». «Все», – прошепотів механік, «і значило те тільки одне – кінець. Фабрику втратив». Ніякі реєстри не допоможуть. Даху над головою нема. Сил боротися нема. Інвалід. Права рука пліттю висітиме. А коли рухатися зможе – невідомо. Свого – нічого. Хіба хто милостиню кине? І ця, певно, крута лікарня теж – чиясь милостиня. Новаковські знову нані? У роті кисло і гитко. Спробував дотягтися до склянки води на тумбочці, та в цю саму мить двері відчинилися, і в палату влетіла схвильована нані. Зітнулися поглядами, і за одну безкінечну мить Макар встиг здивуватися тільки одному незрозумілому факту. Він не зрадів. «Саша, живий!» – кричали її очі. «Помер, Нані, помер для тебе!» – відповіли Макарові очі. «Ні, любове моя, ні, амнезія!» Ми забудемо багато чого. Ми зможемо забути. Не проблема, а як далі жити. Між нами прірва, дівчинко. Мене викинуло на той берег, з якого тебе не роздивитися. Не раджу рватися сюди. Тобі тут не сподобається. Я люблю тебе. «Не покину, де би ти не був!» Нані закусила губку, ступила крок до ліжка механіка. «Прощавай!» Макар напружився і заплющив очі. Вона вперта. Вперта і горда. Не вірила. Не йшла. Макар не розплющував очей та по звуку нанених кроків і рухів визначав. Ось підійшла до вікна, відчинила, і простір заповнився морозним повітрям. Ось присіла на край ліжка. Певно обурено дивиться в його закриті очі. Нервується, ну, скільки можна? Скільки можна? Вічність. У механіка є вічність, щоби лежати з заплющеними очима і слухати музику відчаю. Нані – зайва. Час тік. І що довше Макар лежав із заплющеними очима, а Нані вперто сиділа на краю його ліжка, то більше все те скидалося на Дурнуваті егоїстичні змагання. Суддею став Ярослав Михайлович Новаковський. Овійшов до палати, замить оцінив ситуацію. Гнані, вийди, доню, на хвилинку. У мене до Олександра чоловіча розмова. Заважатимеш, мовив спокійно. Макар а відкрив очі, побачив круглу лису башку турботливого наненого татуся.